ДЕСЯТЬ ХВИЛИН РАДІО РОДИНА ТВОЯ ХВИЛЯ Вітаємо вас! На хвилі українського радіо ви слухаєте Радіо Родина. У студії ведучі Наталя Ступакова і Юлія Карпінська. Усім привіт!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 Мої співрозмовники розкажуть, як можна швидко опанувати акторську майстерність, вільно почуватися на сцені і не боятися виступати перед глядачами. А про що ти підготувала передачу «Старшокласник»? Про вищу освіту. Я поцікавилася у старшокласників, наскільки важливо, на їхню думку, мати вищу освіту, і чи хотіли б вони навчатися за кордоном. А ще поговоримо про фізику. Мої співрозмовники спробують підтвердити вислів «Усе є фізика». Різносторонньою, талановитою людиною, яка вражає своєю геніальністю і щирістю, без перебільшення можна вважати Тараса Шевченка. Справді його творчість надихає і актуальна сьогодні. Літературна спадщина Тараса Шевченка – це 240 поетичних творів, з них понад 20 поем, драма «Назар 100 доля, 20 повістей – до нас дійшло 9. А ще щоденник та автобіографії. А мене вразив той факт, що твори Шевченка перекладені сотнею мов світу. А мистецька спадщина Шевченка-художника це 210 акварелей, передусім пейзажів, 150 портретів, з яких 43 автопортрети, понад 230 малюнків олівцем ландшафтів України, а також ескізи, етюди та начерки. Так, Шевченко надзвичайно талановитий. Його пам'ятають і шанують в Україні і в усьому світі. Леся Мовчун у передачі «Загадки мови» з поетом Адлером Королевом також сьогодні говорять про Тараса Шевченка. Добрий день, дорогі друзі! Триває в Україні ювілейний рік Тараса Шевченка. А це нагода знову перечитати твори Кобзаря, заново вдивитися в його малюнки і малярські роботи. Шевченко художник, Шевченко поет, Шевченко людина. Цю триєдність намагається осягнути у своїй творчості мій сьогоднішній співрозмовник, художник і поет Адлер Степанович Королів. Адлери Степановичу, якою стежкою ви прийшли до Шевченка? Ще на початку 90-х років мені попалася випадково поетична книжечка Романа Лубківського «Погляд вічності», присвячена автопортретам Шевченка. Оскільки поліграфії книжки була нікудишня, а тексти окремих віршів були досить пристойні, я зацікавився ними. Купив альбом з хорошими репродукціями автопортретів Шевченка і читаючи вірші, паралельно порівнював з малюнками і заглиблюючись в образи, в їх глибину, я впевнився, що ці автопортрети можна побачити і трактувати по-різному. І не буквально біографічно, а більш лірично, вільніше і від цього ще більш образно. Так з'явилися перші вірші, точніше спроби, до автопортретів Кобзаря. Зокрема, і до відомого портрета в шапці та кожусі, а ще до портрета у мундирі та безкозирці. Мимо цього малюнка важко пройти, настільки він драматичний – 1847 рік, коли він попав до Оренбурга. Адлера Степановичу, у вас цілий цикл присвячений автопортретам Тараса Шевченка. Скільки ж всього він створив автопортретів і скільком з них ви присвятили свої поезії? У Тараса Шевченка було дуже багато автопортретів, особливо в Оренбуржі, де він малював багато, малював себе, малював своїх товаришів. На сьогоднішній день нам відомо десь 25 автопортретів Шевченка, до 23 я написав вірші, а ще стільки ж пропало. І в цьому циклі є автопортрет, подарований Кухаренкові. Цього портрета, на жаль, немає, а збереглася фотографія, яку свого часу Олена Пчілка передала в Інститут літератури. А що для вас було важливо? Передати своє розуміння Шевченка чи намагатися проникнути в його світ? Ну, можна так сказати, що завдяки своєму розумінню проникнути в його світ. Світ Шевченка був дуже цікавий і багатий. Можливо, ми послухаємо все-таки ці поезії, наприклад, «Присвячування» автопортрету Шевченка. Я думаю, всі його пригадають у солдатському строї. Називається портрет 1847 року у Безкозирці. Молись, ще буде і слава, і глуму за твій пророчий дар і глас. О думи, безутішні думи, і з вами лихо, і без вас. У дні журби, в годину суму думкими хмарами зійшлись. Але чи думало, що думи Воскреснуть піснею колись. Терпи та Божої підмоги Не отвергай умить лиху В часи тернистої дороги На нескінченному шляху. А оце його автопортрет у Кожусі. Він Взагалі класичний і загальновідомий. Це портрет нашого київського фотографа. З цієї фотографії Шевченко намалював свій автопортрет. Зробив з нього форт. Портрет 1860 року у Шапці та Кожусі. Насуплені брови, опущені вуса, На вигляд такий собі дядько в кожусі, Колишній кріпак, учорашній солдат, Не пан, хоч за пана багатший стократ. Тут кров гайдамацька не заголубіла, І кістка непанська не біла, не біла, Його не змінив ні сюртук, ані фрак, Не замінив його панський піджак, Все дно, бо скресає нескорений дух, Розламує рамки селянський кожух. Коли ви ходили Шевченковими стежками, ви якось осмислювали цю його дорогу, земну дорогу, життєву дорогу? І у вас є досить цікаві і несподівані поезії про Шевченка? Мій товариш по літературній студії Радосинь, Володимир Бондаренко, знаючи, що я займаюся автопортретами Шевченка, нагадав мені такий факт, який йому розказав його брат двоюродний. А тому братеві розказав дядько, а дядькові розказав дід, який був той час в Яготині, коли Шевченко там був і бачив, як Тарас Григорович, нарвавши картуз черешні, їв їх із задоволенням і смачно спльовував камінці. Ну, то, то, так, в спогадах. От так, живих спогадів. Живий, живий мене зразу ж якось намалювався образ такий, я згадав, потім прочитав, що це ж той період, коли за Шевченком, грубо кажучи, увивалися багато жінок і дівчат в Яготині. Вірш називається Яготинські черешні. Можливо, це сон без пуття, та цьому видінню ти радий, черешні із панського саду, солодкі, як панське життя. Наскільки ж ти в ньому загруз, Учора відлуння бенкету, на завтра замовні портрети, а нині черешні картуз, усе, як в рожевих туманах, що виткалися для утіх, черешні, мов панянок, замилуватись не гріх, звабніших, мабуть, не знайдеш ти. Нема вже отбою від мус. Ох, ці солодкі черешні!» Повен Картуз. Шевченко – найкласичніший із поетів, але разом із тим він найсучасніший поет. Згадаймо хоча б його плакатні портрети, оці от зовсім недавні, коли він був присутній з народом. Шевченко в образі Елвіса Преслі, Шевченко в образі революціонера, Шевченко на фоні вогню. Шевченко справді сучасний, і можна в нього повчитися, мені здається, для нас – це урок патріотизму. Ми заново відкриваємо. От ми всі кажемо «Шевченко – пророк», але це не якісь містичні речі. Це цілком зрозуміло. Він дуже добре знав історію не тільки з книжок, а з живих народних переказів. І він, аналізуючи історію, порівнюючи її із сучасністю, просто прогнозував, не передбачав, а саме прогнозував майбутнє. Як ви гадаєте Адлера Степановичу? Звичайно, з тим важко не погодитися. Кожного року, так склалася моя доля, я відвідую Черкащину, і саме Звенигородщину, батьківщину Тараса Шевченка. Моя дружина, до речі, родом з з Звенигородського району. Проходжу часто тими шляхами, часто вже заасфальтованим, по яких ходив і їздив наш поет, милуюсь краєвидами, які незрідка надихають на поезію. От такий вірш на Звенигородщині: Це той незабутий давнішній пейзаж, і той же над чим камінь, озвучені скрипом нав'ючених марш, дороги й горби за горбами, жовтіють. Тепліють, а може то сон, Картинка шляхів наших битих Бринить відголоском забутих ікон Їх давнім п'янким колоритом. Ляга під колеса дорога курна, Осіння у запахах бродить, Тримтить надвечір'я, П'янять без вина знайомі сади та городи. Такі незбагненно до болю близькі Видіння позначені часом, Поскрипують ярма, Ідуть чумаки, а з ними на возі – Тарасик. Адлер Степанович Королів – не тільки поет, а і художник. А чи є у вас роботи малярські, де зображений Тарас Шевченко, чи якісь епізоди з його творів? Була виставка у нас, Києві, присвячена 200-літтю Шевченка. Її робила монументальна секція, де виставлені три мої монументальні роботи. Три гобелени, які називаються «Великі співці України. На одному гобелені Леся Українка, в центрі Шевченко і справа Іван Франко». Зараз викладаю у дитячій художній школі, навчаю дітей, Читаю їм про Шевченка. Читаю вірші їм. Дітей, чесно кажучи, зараз нелегко буває перейняти чимось таким. Не всі сприймають це дуже образно. А чи виявляють вони бажання малювати ілюстрації до поезії Шевченка? Так. Найбільше цікавлять їх невеликі твори, добре знання вже. Очевидно, пейзажна лірика. Очевидно, пейзажна, так. А які факти із життя Шевченка цікавлять ваших учнів? Їх найлегше зацікавити щось читаючи, тоді не пасивно, а більш активно слухають. Ну, от, наприклад, такий вірш: Діду, розкажіть це з дитинства Шевченка. Немов дрімало все кругом, не ворушилось, та його вже мислі стукали у скронях. Чом так невесело в селі? Чом затверділи мозолі на чорних дідових долонях. А світ громадив перед ним життя бентежні панорами. Он поза ближніми горбами, стоять сторожою млини, мов крові в червоних маках. Я діду бачив чумаків, а розкажіть про гайдамаків, про гонту і про коліїв. Про них, о пам'яте стареча. Це хлопче спогадок сумний, дід почина. А серце плаче, вкладеться в пам'яті дитячий все, що повідає старий. Спаси бі діду, скаже потім, крізь дальній відгомін років. за споминок той нелінивий, що думи в серці запалив. Нехай же перо моє карає наших ворогів. Вір сирота. Три дні я терпеливо тягав на гору відрами воду з річки Тікіча. Тарас Шевченко. Поніс у світ і цей окраєць світу, І в серці залишились назавжди Горби з Венегородського повіту, Зелені схили, виярки, сади, А поміж них печальний спомин, тікіч. Тяжка вода й немилосердний дяк Ждуть сироту чужі моря і ріки, Ячить тавром запеченим кріпак, Закинутий в Піски. Під окріпки капрала, Він Лисянку згадає і дяка, На чужині у солонцях арала, Тремтить відро в руках у хлопчака, Мов припинає, тягне до землі, І світ в очах увесь, як у імлі. Повернімося до триєдності таланту – поет, художник, людина. Ви також і поет, і художник. Що перше у вас прокинулося – поет чи художник? Почав писати вірші я досить пізно, десь в 90-х роках, коли мені вже більше 50 років. Так що як поет я досить молодий, ровесник Незалежної України. А малюю я з дитинства, я закінчив Сімферопольське художнє училище в свій час, потім художній інститут київський, працював на кіностудії мультиплікаційних фільмів, займався плакатом, графікою займався. Оце в останні роки, десь 10 півтора років, я Гобеленом займаюсь, правда, останній час уже не роблю їх. Це дуже важко. А як я вже говорив, Писати почав пізніше. До цього спонукало цікавий факт, такий комічний досить. Один якийсь Партай це в радянські часи, виступаючи по радіо, кожне своє речення закінчувало словами. Це ми робимо в ім'я процвітання народу. В ім'я процвітання народу. Це мене так обурило, що я не витримав. І щось такий сів. І написав таке недолуге, яке закінчилось рефреном «Вім'я про цвітання народу». Такий іронічний вірш. Показав цей вірш в Андрію Пилиповичу Месківському. І він каже, так, добре написали, вам треба писати. Ну, і я почав писати потихеньку. А потім написав кілька віршів про Шевченка «Перші спроби». Коли прочитав я Лубківську книжку, то не все там мені подобалося. Я побачив це все інакше, трошки по-своєму. Показав Андрію Пилиповичу, а потім Вазилевську. Чередниченкові кажуть, що треба писати, треба продовжувати. Ти я почав писати, і таким чином мене набралося десь 25 автопортретів. Серед них один трошки химерний, бо Шевченко ж теж був людиною. Наприклад, на одному з автопортретів він намалював себе голим. От я вам зараз цей вірш прочитаю. Портрет 848-49 років, оголений. Незамордований капралом, ширя оголений поет, Розутим зором надаралом, і стрімко квапиться вперед. Хто зна, коли ще доля клята, жартма позбавивши від пут, Дозволить голим погуляти, казармений забути бруд, В самотині хоч на годину, тож не клянию долю свою, радій. Випростуй дух і спину, бодай в оманливим раю, В блаженнім літеплі купайся та добрих ангелів моли, о і не кайся, хіба ж ти каявся коли. Але в казармі по вечері, де геть гризота дістає, на забороненім папері ти намалюєш все, як є. І коли життя спливе за обрій, урветься плач, урветься сміх, ще наляка твій голий образ нікчемних цензорів твоїх. Наймолодше покоління, яке також є нащадками і спадкоємцями Шевченка, на що воно багате, чим талановите? незвичайно діти талановиті. Інколи буває мені зацікавити їх, наприклад, зробити міні міні-гобален. Вони роблять спочатку ескіз. Це дуже важкий вид мистецтва. І коли вони вже зробили ескіз, у них щось вийшло, і вони починають реалізовувати це в нитках, отоді тоді вже часто буває, що їх не могли відірвати від роботи, тому що це дуже захоплюючий вид мистецтва. І коли ти працюєш, є у тебе півгодини часу, ти сідаєш за роботу, працюєш, працюєш, подивився на годинник, пройшло дві години. Сім буває вдається за що ж, наша передача завершується і завершується розмова із сьогоднішнім гостем, художником, поетом Адлером Степановичем Королевим. А ви, друзі, надсилайте свої спостереження і роздуми на адресу нашої радіопередачі Загадки мови Українське радіо. Хрещатик 26, Київ 01001, з приміткою для Лесі Мовчун або на мою електронну адресу zagad.ravlyk@meta.ua. До нових зустрічей. Найкращі слова рідною мовою про найрідніше – родину, школу, дім – у передачах «Радіо Родина». Нагадуємо, з вами радіородина. і ведучі Наталя Ступакова і Юля Карпінська. Юлю, як ти вважаєш, чи важко бути актором? Думаю, що надзвичайно важко і не кожному під силу, адже незважаючи на свій настрій, почуття, проблеми, актор повинен виходити на сцену і грати, незважаючи ні на що. Так, треба бути майстром акторської справи, вміти перевтілюватися в образ, не боятися сцени і глядачів. Мої співрозмовниці в передачі «Після уроків» якраз сьогодні і розказують про акторську майстерність і про театральний гурток у класі. Непевно, друзі, коли обираєте гурток, якому хотіли б займатися, то зважаєте й на те, скільки часу витрачатимете на дорогу до нього. Старшокласникам Київської гімназії номер 109 цим поталанило. Адже найважливіший для них гурток діє в їхньому класі. Дівчатам і хлопцям навіть не потрібно нікуди їздити. Вони оволодівають акторською майстерністю в стінах рідної гімназії одразу ж після уроків. Наскільки це цікаво розказують Олександра Буракова та Катерина Панченко. Наш клас є театральним. Ми називаємося веселими гімназістами. Ми дуже пишаємося цією назвою. Ми кожен рік беремо участь у відомому конкурсі «Кристалевий каштан», який проходить навесні. У ньому беруть участь школи Печерського району, представляють свої театральні колективи і свої вистави. Після того Денногородження, нагородження, гран-при перший, другий, третій у різних вікових категоріях. Ми виступаємо в театрі юного глядача, там дуже кваліфіковане журі, яке дуже уважно слідкує за тим, як ми граємо і за нашу постановку. І ми, звісно, трішки переживаємо, хоча це не наш не перший рік, але...